Разговори на планината Ида Трансформиране на живота Ескурзията се състоя на 31 април 1926 година. Тръгнахме за Витоша от към село Драгалевци. През тези години пътят не минаваше оттам, понеже тогава все още живеехме в града. От 1928 година отправната ни точка беше изгрева и минавахме през село Семеоново. Когато пристигнахме на Ел Шадай, изпълнихме гимнастическите упражнения, след това се събрахме около учителя и изпяхме няколко песни. Почна разговор, в който учителя каза. Бъдете силни и не бъдете страхливи. Човек става силен, когато впрегне страха на работа. И страхлив да си, щом служиш на Бога, ти си силен. Една сестра попита. Ще ни гонят ли? Не може да се повтори това, което сте минали. Във времето на богомилството вие сте били доста гонени, пържени и стъргани. Сега само малко е останало. Злото трябва да назрее до своето пълно развитие, че тогава да се излекува. Днешния ден преживейте хубаво и за утрешния не мислете. Вие носите страх от миналото, но вече няма да ви горят. Говорете, не бойте се. Този, който ви обича, ще върви с вас. Любовта като види погрешки лекува ги. На Земята трябва да те намрази някой, за да те обича друг. Един човек, който те обича, може да те лекува, може да те учи. Най-голямото изкуство е човек да обича. Една сестра попита учителя Можем ли да обичаме без да бъдем обичани? За да обичаш някого, трябва дълго време да си живял с него, да да се образуват връзки през вековете. Не може в първия миг да се срещнете и незабавно да се обикнете, защото тогава има само една слаба връзка. За да се очисти любовта трябва да се освободим от всички от тези еротични понятия. Светът е пълен с най-нечисти образи. Който люби, не губи. А който не люби, дваш губи. Във всеки момент трябва да знаете две неща. Дали изпълнявате вашата воля или волята Божия. Ако сте готови да служите на Бога, Той може да трансформира живота ви. Той моментално ще трансформира най-нечистия живот и ще приличате на един скъпоценен камък. Инак ще падате и ще ставате, и ще ви убеждават, че ви трябва опитност. Любовта е закон, който действа без закон. Дето се говори в книгата на пророк Еремия за Муава, че мъжете се стрижали брадите и били сплешиви глави, Става дума за днешната епоха. Нали днес се стрижат главите и много хора са плешиви? Също така, дето се казва на друго място, че Бог е излял духа си върху тези, дето си стрижат брадите, се отнася за днешната епоха. Днешната материалистична епоха ще се замести с друга епоха, духовна, в която Бог ще се прояви.